Arra számítok, hogy a kalapos hölgy egy zsepít vesz, vagy egy jegyet, aztán már rohanhatok is a metróhoz. Meglepetésemre azonban hümmög, bizonytalankodik, aztán egy bakancslistát listát és egy pörgettyűt kér. Rejtélyesen hangzik, de az eladó érti. A pörgetyűt valami műanyagjátéknak gondolom, a bakancslistát listát meg esetleg utazós magazinnak. Az öreg vietnámi megfordul, kotorászik, és két színes papír darabot tesz a pultra.